na nzuri na maelekezo mazuri ambayo imejengeka katika ime katika dalili na hujja min alkitabi wa min asunnatin nabii sallallahu wa wasallam na hivi ndivyo dini yetu inavyotutaka sisi tunapo aswil tunapotaja mas'ala lazima tuna dalili mna alquran wa min as-sunnah jambo la ta'awunu ala albirri wa altaqwa kusaidiana kwenye wema na uchamungu ni katika nguzo muhimu mno ya kuimarisha udugu wa watu na sio hivyo tu kuimarisha maendeleo ambayo watu wako nayo. Ima ya kielimu na ima ya kimazingira na ima ya kihali. Kama sisi hatutusaidiana kwenye wema na uchamungu basi fadid yudhiru husnahu dhid wa bididha tatabayanu alashyao tutakuja kusaidiana katika madhambi na uadui kama ilivyokuwa kawaida kama moyo hautoushughulisha au nafsi mwili hautoushughulisha taa hautoushughulisha mambo ya khairi, basi jua tu nafsi namwili, na mwili utakuja kushughulisha adhabu kama hautojishughulisha na sunna basi jua tu utakuja kujishughulisha na bid'a kama hautojishughulisha na tauhid lazima utaangukia katika mlango wa shirk Kwani kama sisi tutusaidiana kwenye mambo yaheri na ucha Mungu basi milango itakayoingia kwa sisi ni kusaidiana anali ism. Sikuwapo tunasaidiana kwenye madhambi matendo yetu sisi ndugu zetu ndugu yetu anaathirika anafanya makosa badala ya kusaidiana kumpa nasaha kumkumbusha kumrudisha sisi tutaendelea kumsukuma huko huko kwenye batili yake. Na katika hili mimi nimekusudia niliseme jambo moja tu. Kwenye al-ithmu ayata'awuna 'alal birri Wa, wa damu at-ta'awuni 'alal ithmi 'udwani kwenye masaili ya kielimu. Kwenye nzima zima yakilimu, maana kutafuta elimu. Tutakikana tusaidiane sana tena sana kukumbushana jambo la kusoma kila tunayemuona mzembe na kila tunayemuona kama ni mzito tu muona na nyuma alipotu na takasulu, vivu tahawunu zembe taksiri mapungufu ya hali ya juu basi tufanye sa'yan haditha tutoe juhudi ya haraka katika kumpa nasaha na kukumbusha inyata'awunu alalbirri wattaqwa kasabu ilmu Ilivu yenyewe manufaa ya ilmu anayepata mtu binafsi na jamii pia inapata manufaa ya elimu kwa hiyo mtu huyu sisi tusipomsaidia kumkumbusha jambo la elimu maana yake hatonufaika yeye wala pia jamii haitonufaiki kwa maana tulisoma sisi hapa siku moja kwenye Mandhuma ya biishaqa lalbiri tulisemwa yanaluka naf'uhu ma dumta hayya waybqa dhikruhu laka in dhahabta manufaa ya ilimu unayapata muda wa kuoko hai yani wewe mwenyewe unanufaika na elimu halafu wakati huo huo na maisha yale unaoishi jamii unaoishi nayo inanufaika na elimu lakini Faida kubwa ya elimu wayabqa dhikruhu na ka in zahabid wa ilmu kwa kwewe utaendelea kubakia muda wa kuwa umekufa Maana yake wa ilmu nguvu uliotoa juhudi ya kumsomesha mwanao kupambana na mwanao kumsimamia kijana wako ndugu yako rafiki yako ikiwa utaondoka wewe inabaki ile juhudi yako uliyoitoa umemtoa ndugu yako vijijini huko umemtoa mwanao sehemu ya shari huko toa ndugu yako na nini yako ukajitahidi kumsuamia katika ilmu akaongoka yule basi manfaa yake yakibakia kwenye ardhi na wewe pia unapata kwa hiyo ndugu yetu na taqsir, Ana uzembe karudi nyuma kabisa kwenye jambo la elimu tujitahidi ni mara kwa mara kutafuta mbinu mbalimbali mbali za kumnasihi labda yule ambaye ata amepevuka katika uovu na jeuri utamwacha aende huko na sharia yake amepevuka katika uovu na ujauri hataki kunasiwa huenda ndiyo Allah subahana kamaandikia hivyo li kulli insani nasibu kila mtu ana fungu lake Allah kamaandikia kwa hiyo mimi na, na ya hapa sitoi muhadara nakazia hapa Kwenye taauna ala albirr wattaqwa tukumbushane mambo ya elimu tusirudi nyuma kumwambia mtu asisoma soma, soma. mzembe zinduka mvivu kuna uchangaofu tusisahau hilo kwa sababu unapomkumbusha yale manfa atayapata tayapata yebinafsi na manfaata yale ya ilmu, watakuja kuyapata watu wengine na sisi Allah Subhanahu akatuandikia kila mmoja aina yake ya maumbile na sampuli ya maisha yake alionayo. Ya kuna nilonao liweza we mimi siwezi. Na kuna ile ambalo wewe uliwezi mimi naliweza. Kwa hiyo ikiwa tutasaidia kwenye ilmu maana yake ule mlango wa elimu namna ulivyo. Basi kuna mahala ambapo huyu hapawezi kwa kuwa unapaweza na una elimu utafaidia. ndugu zetu na mshukuru sana kwa nasaha hii yani katikana saa mbazo zinatakikana zitajwa mara kwa mara mimi nimekaa Yemen nimemuona Sheikh Abdul Rahman Al Adani rahimahullah rahmatan wasi'a katika viito alikuwa kivisema sana unasikia anasema kwenye darasa lake hata kama aleta tafsiri ya Qur'an anasema ya ikhwa ya ikhwal afadil ataaun ataaun saidia neni saidia neni msimwachie mtu jambo moja taaunu saidia neni ni jambo zuri sana na ushirika mzuri za Watu wanashirikiana kwenye kusukulipeleka jambo mbele. Ta'awunu ta'awunu watu wasaidiane. Msimbebeshe mtu jambo peke yake mmoja na hali kuwa na uwezo. Usibakia wewe kuwa mzito tu kila siku we ni mzito. Wewe kila siku bwenyenye. Kila siku ufanyiwe, wewe mbona unaweza kufanya? Ta'awunu, unaona ni jambo zuri basi kwa tunalisikia mara kwa mara jambo hili wakizungumza tuwa fawaidi adilla mbalimbali na kasasi mbalimbali matokeo mbalimbali thamaratu taaun matunda ya kusaidiana namna ambavyo markazi imefika kipindi hicho kwa sababu ya taaun huyo akusaidia kusomesha huyu huyo akusaidia kumsomesha huyu yule akusaidia kumsomesha huyu mwalimu naye akajitolea watu wake akawasomesha ikawa ni taaun musharaka hiyo ndiyo nguvu ya markazi msiisikie markazi Sheikh al-Islam bin Daima eti kwa sababu ni Abu al peke yake la kuna watu pia wako chini watoa juhudi zao taaunu msiisikie markazi Damaja Sheikh Mukbil mkajua ni yeye peke yake ah kuna watu chini humo wana taaunu wanafanya juhudi zao na marakizi zingine hivyo hivyo sasa ikiwa markazi au sehemu mlipo mmtaka mtu mmoja akiondoka yeye amekufa mambo akiumwa watu wote wanahau namba itaharibika sasa kadhaa zitaharibika lakini baki yambo ta'awun wala hutoweza kuishi tatizo hizo lolote huyu ana majukumu mlaki huyu anajua jukumu juku lake huyu anafahamu mimi natakiwa nifanye hili mimi hapa natakiwa nitoe mchango wangu waheri nipate thawabu ndio hii at ala albirri wattaqwa Ndiyo kusaidiana katika wema na ucha Mungu Markazi inakuwa kwa sababu ya ushiraka. Sehemu inakuwa ni mubaraka kwa sababu ina musharaka Kila mmoja naisi maumivu yake anapoona kuna mapungufu. Ameona mwana hapa mi bwana kuna mapungufu ya hivi em mjitolee nilifanye. Anafanya wala kuambiwa muda wa kuja mlaheri. Hiyo ndio taaunu mashekhi, ndio taaunu hiyo. Tusaidiane neni. Leo tupo kesho hatupo leo upo kesho haupo je ndo mambo yafe la hasha na mberudi nyuma la hasha wakalla Kwa ni maudhui nzuri sana ambayo Inajinga mjitamaa wa watu inatukumbusha sisi tuwe kitu kimoja saidiane tushirikiane tusiegemezeane majukumu tu kweli kuna majukumu ambayo huyawezi yale usiyaweza yaache Lakini yale unayoyaweza shiriki. Mwanafunzi wenzako asomi mvivu. Analala unamuona kabisa yeye jamaa yanalala. Haamki kusoma huyu. Muite pembeni kaa naye kwenye faragha. Ndugu yangu sikwizi na kuona hauna kabisa na shat. Umerudi nyuma una, una, una shida gani? Mkumbushe, mkumbushe, mkumbushe, mkumbushe. Hakadha ndo utaunu hiyo ndugu zangu mimi nishikie nikatoa mhadhara mwingine Allah mlipe khali ndugu yetu kwa nasaha hizi na mjalie haya aliyotoa kutusisi yawe katika mizani mema yake yaumul kiyama na ajalie sisi ambao tumesikia tue haya tuliyosikia ni katika yali ambayo yuqidhu sam'an ghafila ni yenye kunyanyua usikivu ambao umegavilika wa adhana Na yenye kujalia mashikio ambayo ya na haya sikio kusikia Allah jalialie haya ambapo katuambia yatuweze kutubadilisha yatutoletee khali yatutoletee matunda na yawe katika matendo yetu ya kila siku Allah wa Allah alaihi wa sallam na muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alamin